<tës> Asalamu As alaykum shikuesë ndërruar, po takohemi dhe sot së bashku për të trajtuar pyetjet tuaja dërguar në redaksin e emisionit Duke qarkuar për djegje. Kto pyetje t'i trajtojme të trajtoj ftuarin tonë në studio Hoxhën Alaudin Abazi. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se jeni. Po fillojmë me pyetjen e parë që na vjen nga Qani, thotë: "As-salamu aleikum, a janë të ndaluara sigurimet e jetës, full casco për veturin, sigurime në sembesin, invalid, librez kursimi për ndërtim dhe sigurim për mbrojtjen e të drejtës?" Allahu ju shpërblet në tregoni më gjerrë për këto gjëra se jetojmë në mërgrim dhe disa sigurime kemi obligative çka na preferon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin walaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alaz zalimin wassalatu wassalamu ala, al was was ala rasulina muhammedu ala alihi wasahbihi ecma'in fill mishl avdrojm allahuna madhrishum i qojm salavate selame pejgamberit te tij muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes te tij shokve dhe te gjithatyre besimtarve musliman qi pasojn <fairan> rrugen te tij dhe udhzohen me udhimin te tij deri ne diten e gjykimit Qasja Islame në lidhje me sigurimet në përgjithësi dallon nga ajo se si është e njohur tash në në botën bashkëkohore. Me një fjalë sigurimet është një një një problematikë e re, të cilën nuk ka dyshim se dietarët bashkëkohorë Islami e, islam, e kanë trajtuar edhe kanë shtjellur posaçërisht asamblet dhe akademitë shkencore të fikut të njohur oso do të thotë në botë. Ëh ajo sfidë ta ta dim në këtë fillim është por ta trajtuar duhet në një mend, një kohë gjatë, një një ndoshta me një përgjigje nuk ka mundësi të të sqarohet në funksion të detajshme ajo çfarë kërkohet, mirë po ne do të mundum të përmbyllum në pak minuta, e themi se atë çfarë duhet takon para së syh në çështjen e sigurimeve, në Islam është se çasja apo mënyra se si trajtohen dhe si janë të rregulluara sigurimet në legjislacionet Bashkohore në përgjithësi dallojnë dallojnë nga ato mënyrat dhe forma si i parasht Islami dhe si ndërtohen. Mund një sikur se sikurse që, si që është të thotë sistemi bankar konvencional sodn bot dhe sistemi bankar Islam. Do thotë ka diçka të përbashkët mirë, por në në shumë aspekte ka ka një dallueshmëri në në këtë çështje. Edhe në çështjen e sigurimeve ka dallime të thelbësore e dua ta kem parasysh se sigurimet që janë të lejuara në islam e, fakt faktikisht nuk janë të aplikueshme as në Kosovë, as në në rajonin e përgjithshëm, po edhe në botën perëndimore nuk janë të njohura, por ato janë më shumë të njohura në botën islame, posaçërisht tek ato vende me shumicë muslimane, sikur që janë disa vende arabe tek ato janë të njohura dhe ato llojet e sigurimeve quhen siguri me solidarë, mm -hmm. ashtu mund të përkthejmë edhe kanë do thot një një form do thot si janë rregulluara që dallon nga ajo se si si njihen sot në kohën bashkëkohore. Vrejtia e atyre formave apo arsyeja pse këto sigurime nuk janë të pranuara e konfijal sigurime tash po them kushtimisht konvencionale që janë të njohura së në botë, nuk janë të njohura, nuk janë të pranuara në islam është qëndron në faktin se janë sigurime e, që janë komerciale me an të secilave firmat apo një firmë sigurojnë çoftë njerëz çoftë do thotë patunshmëri ose makina e çftu me radh edhe siguruesi do thotë i siguruari jap një shumtë të parave çoft në mujore ose edhe në vit apo në një në një periudhë kohore dhe në atë periudhë nëse ndodhon një aksident apo fatkësi e chto me radh e sigurohet do thotë dëmi i cili mund të shkaktohet të themi kushtimisht nëse nëse e ka siguruar shtëpinë apo e ka siguruar makinën e chto me radh ashtu siç njihet në përgjithësi problemi në këtë qendron në faktin se është një lloj në të ka një lloj paçarsie apo të themi më mirë një lloj bigjoslku që e bën do të thotë shkak që Islami do thotë ta ndalej atë kuçën ronda thot problemet qendron atë se neve në mënyrë të sigurt ja dajm do thot pasurinë firmës së caktuar mm -hmm. dhe ai ka mundësi që që nëse ndodh aksidenti apo fatkesia që ta ta kompenzoj atë dëm, mirë po nëse nuk ndodh, ai do thot ato ato para i ka të siguruara dhe ai me një fjalë fitimin e ka shumë të sigurt kurse e, e, humbjen e ka do thot e, e, të të mundshme dhe kjo form është edhe bigjozi, do thot neve në bigjoz do thot vetëm se është e kundërta e bigjozis, që, që neve do thotë e kemi humbjen e sigurt kurse fitimi është do thot i mundur, nëse luajm për shembull loto apo një form tjetër dhe prandaj është ndaluar. Edhe në sigurim është e njëjta, është një lloj ë investimi do thot e, e, në jo do thot i qartë mm -hmm. dhe ky kjo, kjo paqartësi e bën që njëra palë që të jetë në form të sigurt do thot në këtë kontratë fit, fitues, mm. eh tash mund të jetë do thot pala e parë, mund tjet, e dyt, të jetë pala e dytë dhe format këtylla të kontratave edhe të marrveshjeve, qofshin tregtare apo do thot çështje do thot të, të dobive, atëherë duhet duhet të jetë do thot në islam para shien që të jenë do thot në në formë të qartë që atjet edhe fitimi i mund shumë por edhe e humbja tet e mundshme sikurçi është në tregti njeriu kur futet në tregti atërfutet me një investim do të thotë që mund të pësoi humbje mirë po të njëjtin një kohë ai investim mund të sjell atij edhe dobi kurse në rastin e sigurimeve nuk ndodh kjo prandaj edhe nuk nuk është e lejuar do të thotë nga vështrimi islam mënyra se si aplikohen sigurimet në në botën bashkohore nuk janë të thotë pranuara edhe nuk lejohet neve të të të themi të marrë të mirëmi me atfush apo edhe të jemin nga ata të cilët e, e e participojn apo e sigurojn veten apo familjen apo e e, e, e kam fjalën patrushmërit e këtu me radh përveç si sh sharoin dietat në raste të domosdoshme kur siç përmendet edhe në këtë pyetje, në disa në disa raste jemi të obliguar, sikurse ne tash këtu nëse për ta poseduar një makinë jemi të obliguar që ta sigurojmë atë, për ndryshe nuk ka mundësi që të, që ta vozisim atë e, dhe ta shfrytëzojmë. Atë në këtë rast lejohet e, e kanë fjalën të të të përdorret ky sigurim vetëm për shkak thot, të thotë të pamundësisë edhe mospasjes së alternativës nga ana e muslimanëve se ku ta e, të dalin do thot nga kjo kjo ndalesë e cila është e, aktuale pothuajse tash në formë do thot të prerë edhe obligative në të gjitha vendet e, e botës. Kurse qasja nda i sigurimit si i bëhet të thotë në islam, është e, aje form e sigurimit që është të thotë sigurim solidar, që nuk është momenti të ashtë të sëqarohet, për arshtu e se ka shumë aspekte që duhet të, të trajtojohen edhe të të, të sëqarohen. Mirë po janë disa forma dhe metoda që e, aplikohen në botën islame dhe ka të thotë shtete që i miratojnë ato forma dhe njerëzit me veç zxedhin e tyre marrin pjesë apo njështë e bëjnë do thotë kanë kontrata me këto firma që bëjnë do thotë e sigurime solidare dhe fitimin atë nuk është do thotë ashtu siç është do thotë fitimi në për këto firma që janë të njohura, firma të sigurimit që janë të njohura sot në botë. Po me lenin e Zotit do të ndoshta në një ardhmë të afërt do të mundemi në form pak më të zgjeruar ta, ta trajtojmë kët, këtë këtë çështje pak më më detajisht. Vetëm do ta përmbylli them se në parim Me vëtë dëshiren tonë nuk është e drejt të marrim apo të zgjedhim loje të sigurimeve që i kemë prezente sot në botë, si kurse që është kjo full kasko apo loje tjera, pra arsuesin në parim do thot ka ndalesa, por nëse në një rëthon obligohemi, atëherë kjo do thot gjdo rrasë do thot është specifikë, edhe në këtë rast se kur jemi të obliguar dhe nuk kemi rrugë dalje tjetër, atëre lejohet për shkak do thotë pamundësisë e ikjes do thotë nga nga ky detyrim të të sënë e obligon shteti në përgjithësi. Zoti i di më së miri. Pa. Kalojmë pyetjen e radhës. Theot Assalamu alaikum prej turqëve na ka ardhur një lutje që quhet Karangja Duasi, lutja e Milingonis. Në fund të lutjes janë të shkruar disa emra që nuk i kemi dëgjuar më herët. Mislina me kselina, mërnush, dhe bërnush, kitë mirë e Kitmir, tjera. të tjera. Në tërgonit qëka e në këto emre, ju lutem dhe duhet imbajmë këto ose t'i zhdukim, allo ishë problemet. Po, në fakt, kjo pyetje e, në lidhje me këtë lutjen e milingones, mm -hmm. apo doaja e milingones, ashtu si që po përmendet edhe në këtë pyetje, asun vetë nuk e kisha dëgjuar me heretë, prandaj edhe kur e pash pyetjen ju ktheva kësaj lutje edhe shikova hulumtova do thot se për çfarë bëhet fjalë dhe ajo çfarë kuptova është se bëhet fjalë për një lutje e cila e, është në gjuhën arabe fillon do thot sikur se çdo lutje tjetër dhe përmbajtja e lutjes është do thot një përmbajtje e mirë si kuptim do thot është e, e, i kërkoh do thot furnizimi rreziku i Zotit madhërisëm dhe madhrohet Zoti i plot fuqishëm se është rob i ose është Zoti i e me laçeve të mëdha është zoti i gjithësisë e kështu me radhë do të thotë se si përmbajtja e lutja nuk ka gjithë këshe e kësja apo ajo çfarë është problematike në në kët lutje është kjo çfarë përmendet në në fund të kësaj pyetje mm -hmm. këto emra të cilat përmenden në fund të në fund të lutjes që në fakt janë të pakuptueshme as në gjuhën arabe as në ndonjë gjuhë tjetër nuk janë po kuptohen emra tas mund të jenë emra të gjinve, mund të jenë emra të të njerëzve të mirë, pavarësisht, por nuk janë as emra të Zotit, nuk janë as emra e, e, të themi njohora, qoftë edhe gjuhës persiane apo turke e kështu me radhë, në fakt janë emra pa kuptim ta. Kështu që kjo na bën që të kemi rezerva ndaj e, kësaj lutje dhe themi se edhe pse përmbajtja e lutjes së lutjes si lutje nuk ka gjithë të kësce, por uh, kjo se duhet të lexohen pastaj këto këto emra pas lutjes na e bën që uh, të themi se përdorimi i kësaj lutje është shumë e drejtë, madje uh, uh, për neve duhet të largohemi nga nga uh, do të thotë ta përdorim kët lutje, ta lexojmë ose edhe ta mbajmë në shtëpi për arsyesë se uh, uh, fillimisht uh, themi se kemë lutje të mjaftueshme nga e, lutjet pejgamberike do thot profetit Muhammedit sallallahu alejhi wasallam të cilat i ka bërë edhe ato vërtetohen në hadithe të sakta nga i dërguari Allahut Muhammedi lavdrim dhe paqja qofshin mbi të dhe neve na mjaftohet që të kufizohemi me ato lutje dhe në këtë rast e këshilloj kët shikues dhe shikuesit tjerë që të ti kthehen në librit mburoja muslimanit aty kemi mjaft lutje për rrethana dhe e, munasibete të ndryshme, prandaj nëse kufizohemi me ato është kjo, pra e mjaftueshme kjo, për arsye se e dimë qartë se këto kanë qenë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam ç'i ka bërë në raste dhe situata të të ndryshme. ë ë e... Kjo ashtu do thot arësia e parë pse themi se nuk është e drejta të përdorim kët lutje, pra arsyeja se kemi lutje të SLA janë të saktata të vërtetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasem që mund t'i lexojmë dhe t'i këndojmë ato. Pastaj në anën tjetër është shumë e mundur që këto lutje apo fundi këtyre emrave që ti do thot emra të xhinve që njëri do thot sipas disa kuptimeve apo bestyt niveve që fatkesisht e, i i shpifen apo jenë të shpifura në islam, do thotë nuk kanë bazë në islam, është se disa, disa njerëz apo disa sekte sufiste pretendojnë se ka mundësi njeri u që nëse ka ndër një vështërsi në vend që ti drejtohet me lutje Zotit madhërishëm, ti drejtohet me lacheve apo ti drejtohet e gjinve apo ti drejtohet të vdekurve, tyrbeve, e kështu me radhë, si një lojnë dërmjetësimi, që në islam nuk ka ndërmjetësim ndërmjet Zotit dhe robit të tij dhe secili njerëz që don me elut Zotin e Madhreshëm e lutet do thotë direkt mm. atë dhe do thonë nuk parashihet ndërmjetësimi i kësaj natyre në në islam dhe në fen e pastër islam në asnjë formë. Prandaj mund të jetë edhe pse nuk po du do thotë të jem shumë paradhykus në këtë çështje, mm. por mund të jetë do thotë se duke u nisur nga ky bot kuptim sufist që t'jenë emra të gjinëve këto që po përmenën, do thot, emra të pakoptim edhe që të pretendohet që me përmendjen e emrave të këtyre gjinëve që të kërkohet, do thot, e, rizku ndaj Zotit Madrishum që në fakt është një gjë e papranuar që fatkesish e shpinje riu edhe në idhujtari, do thot, në shirkë pra ndaj e drejta do, do t'ishte që neve ti largohemi nga largohemi nga kjo lutje në formë të përzeshme për arsye se kemi avancim do të thotë lutjeve të vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ta lajm pavarësisht s'farë kanë qenë qëllimet e, e atyre njerëzve të cilët e kanë themë e kanë shkruar kët lutje duke mos futur do thotë në gjykimin natyrën e njerëzve, po themi se përderisa kemi do thotë hadithe <try> dhe lutje të mjaftueshme nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra drejta jon është të kufizohemi në to, ashtu siç ju ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pasoni do thotë rrugën apo sunetin tim <try> dhe, dhe pastë që nëse dëshirojmë do thotë me jetë shpëtimin në këtë botë dhe në botën të tjetër. Zoti e di më së miri. Po, assalamu alejkum thot sa sunnete kemi në pesë kot namazit sipas haditheve të Muhamedit sallallahu aleihi ve sellem dhe pse nëpër xhamia i falin nga katër dhe disa i falin nga dy. Allah na falë në gabimet e gjitha inshallah. Po. Duhet ta kem parasysh se synetet e ditës çë i fal një rivo së bashku me vaktet e namazeve dreka, ikindia, akshame, kështu me radh, janë dy lloje. Ë njëri lloj syneteve quhen as-sunna al-muakkada apo ratiban, do të thësa terminologji të fukahave, që në përkthim do të jenë janë synete më të forta apo synete më të rregullta, që janë për çëllim ato synete që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë kurr, përveçse kur ka pasë ndonjë arsye të justif, do të ndonjjustifikim, sikurse që ka qen udhëdhëmi ose ndonjë punë, do të pun, thotë në edhe në kur nuk ka qen udhëtar ka pas ndonjë punë, qoftë do të thotë numri i shumë të delegacioneve e kështu me radh, atëhën këto raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kalon këto sunete. Dhe sunete do të thotë që nuk janë nuk arrin do të thotë gradën e Sunnete vetë forta që pejgamberi sallallahu alejhi veslem nganjëherë i ka fal, po nganjëherë edhe i ka lan, qoftë edhe pa arsye. Ëh do thotë kjo është ndarja e parë. Do thotë sunnete të forta dhe sunnete ëh ë jo të forta. Në sunetë të forta bën pjesë do thotë 2 rekatet e namazit të sabahut, pastaj 4 rekatet e namazit të drekës, para para forzit mm -hmm. dhe 2 pas drekës. Ktu u bën 2 6 do thotë në drek mm -hmm. u bën 10 tet në fakt. U bënën do të thotë tet. Pastaj i kemi 2 rekate të namazit të akshamit, do thotë mas farzit, u bënën 10 dhe 2 rekate mas namazit të yatis, që janë sunete i fundit, dhe këtu u bënën 12 rekate. Këtu 12 rekate janë do thotë ato sunete të forta. ë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht i ka fal dhe i kalon vetëm në ndonjë rrethon apo situat kur ka pas arsye e kursa sunete do thot se janë nëngradë në kësaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga njëri ka falë dhe nga njëri ka lanë janë dy sunete të ikindis do thot para ikindis që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga njëri ka fal nga njëri ka lanë dhe dy sunete do thot dy rekate sunet pas para namazit të akshamit vërtetuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fal por gjithashtu se si praktike sallam, që, uh, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që mas ezanit në çdo kohë të namazit i ka fal 2 rekate si sunnet të thotë pas uh, thirrjes e ezanit. Dhe këto ndotë sunete më pak thotë të, uh, të të forta se sa këto 12 sunete të cilat i përmenda. Dhe për përse sin këto që ka uh, i përmenda në numër kemi hadithe të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka të kohës nuk do ti nuk do ti përcjellim. Kjo është dhe të thëtë në lidhje me synetet. Ajo se pse disa falin nga dy rekate, disa falin nga katër, mm -hmm. themi se në parim e drejta dhëtë ishte që synetet e ditës edhe të natës që të falin nga dy rekate. Qofshin edhe dy sabahut pastaj ato drekes që falin dhe të thëtë katër para dreke edhe nëse falin dy plus dy dhe të thëtë japim selam pasi gjdo rekati të dytë nuk prishun. Madje kështu është një numër i madh i fukahave të të medhheve që preferojnë të ta fa, falim namazin e, e sunnet, do thotë në këtë formë, për shkak se vërtetohet pejgamberit sallallahu alaihi dhe selem në një hadith ka thënë se namazi i natës, po në disa transmetime edhe namazi i ditës falet nga 2 rekate. Do thotë në kuptohet se si në çdo 2 rekate jepet të thotë selam. Është fjala për sunnetet. Prandaj e, duke u nisur nga ky kuptim i këtyre haditheve a a a dhe falen do thot disa e, nga dy rekate dhe në çdo dy të dytën rekat japin selam dhe kjo nuk ka gjithë keqje dhe kështu ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por edhe nëse i falim katër ashtu si sh, është tek ne tradit sikurse që falen katë rekatet e, fa, e drekës para para forzit që falen do thot me një selam katë rekate ose katë rekatet e ikindis që i falim do thot me një selam e falja në këtë formë mund të nënkuptohet nga disa hadithe të përgjithshme nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç është hadithi i e, e, Ayshe, Ayshe radiallahu ta'ala anha transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush i fal katërkate para namazit të ikindis e do thot Allah do t'i ja ndërtojë një shtëpi në xhenet dhe nga ky kuptim i hadithit po shohim se katër rekate nuk është i specifikuar që ato të falen do thotë 2+2, por bën të falen edhe në formë të të bashkuar dhe në kët nuk ka gjithëkë. Megjithse, nëse ato ndahen do të ishte më e drejtë. Por te ne edhe posaçish do thotë në madhhebin Hanefi është e njohur do thotë praktika që disa synete posaçish do thotë i drekës, i kinis të falit, dhe thot, të katë rekatë të së bashku, duke mos bërndarje dhe kjo form, dhe thot, bazohet në këto hadithet të përgjishme të e ceka pak me heret dhe nuk ka të keshje dhe thot, nuk themi se ka bërë ndo një tejkalim apo kundërshtim dhe thot, të sunetit Muhammedit sallallahu aleyhu ve sellem Po, para se të kalim të fauzdo, dhe të, të marim një përgjishme që kur të rreth asaj se e prisha vdesin guksimi ë goxi me ashtu se si shihnihet në në popull, ose do thotë, kur njerëri i vjen një ajr nga ë themi do thotë nga luksi edhe nxjerr do thotë nëpërmjet gojës. Dhe kjo mund të jetë edhe me z e kështu me radhë. Kjo formë do thotë që i ndodh apo mund ballëvaçohet besimtarin me të e, me unanimitet dietarëve nuk trajtohet se, ose do thotë, nga gjërat e cilat e prishin abdesin. Edhe pse si shprehi do thotë nuk është e drejtë dhe do të duha i besimtarit i të largohohet do thotë kjo posaçi në prezencën e njerëzve mirëpo si praktik a e prish updesin apo nuk e prish themi se me unanimitet nuk e prish updesin zot e dimë së miri po tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër atëherë gojë do të bëjmë një pauzë të shkurtër më pas rikthehemi me të tjera pyetje më së ndëror vazhdoni të çndroni me ne kthehemi pas pak Të ndëror shikus, jemi në pjesën e dytë të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje, po flasim e tëftuarin ton hojgjë a laudin në bazi. Ta një do të vazhdojmë me pyjtje në radhës. Hojgjë pyjtje a thotë kështun, ga njëherë po ndollë që disa bankët çesin në shitje disa pasurite patunshme që janë në lënë prasi hipotek. Ai lejohet besimtarit ta blejë atë. Ë hipoteka të, uh, e dimë do thotë si permandat në këtë në këtë pyetje si vjen deri te shitja e këtyre mallrave të patunshmërisë që në fakt kanë qenë hipotek. Uh, kjo në jurisprudencën islamet trajtohet si diçka uh, që është lënë peng nga blersi, përshkak të thotë pa mundësisë e pagesës, e lenë të thotë një, një gjithë thot në peng të, të kështësi, kështu që në atë herë kur i vjenë mundësia të, të bëjë pagesën e malit, e bënë pagesën dhe e rikëthenë pengun që e kalenë. Kjo një një rizpëdhinë islamet ka vërtetim dhe kam bështetje dhe të regoët se Muhammedi sallallalli osem kur ka shkun ka kjo jetë, të thotë kur ka vdekur, e e kishte lën peng mburojen e tij do thot tek një yahudi që e kishte të afër do thot koishi do thot fshi pasi që kishte bler prej tij një sasi ushqimi por nuk kishte pas para me mja bër pagesën dhe kishte lën mburojen tek ai që kur ti bën parat për mja bër pagesën t'a ja, t'a ja kthej prap pengun që e kishte lën tek ai dhe kemi raste të ndryshme mirë po desha ta përmendi kët Uhum. për më me, me kujtu gjithashtu edhe atë se si si ka qenë do thotë e thjesht jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe pse kishte mundsinë të të jetë nga ata njerëz që jetojnë do thotë sikurse çdo mbret që mund të jetoj uhum. nga ata dashamirët dhe, dhe njerëzit të cilët e kanë pasur megjithatë ai e kishte zgjedhur jetën e thjesht modeste që të jetojë së bashku me me shokët e tij e e duke duke fitu do thot apo duke ngra nga aj ushim që të sin e fitonte me duart e tij. ë në rastin e bankave themi se fillimisht neve duhet patjetër ta sqarojmë edhe atë se ë forma se si bëhet e, marja e kredit vend nga ana e klientit nde prodhosin nga bankat apo kjo metodologji në Islam vërtet do thotë është e papranuar për arsye se është thotë bashpunim me me bankën me kamat dhe kjo është ndaluar me me citate të qarta në jurisprudencën islame sikurse marrja ashtu edhe dhënia e kamatas në përgjithësi prandaj në këtë fillim duhet të sqaroj kët se nuk do duhet për besimtarin i cili beson Zotin e Madhreshum, beson Ringjalljen dhe është i bindur se e do të nesër do të rikthehet tek Allahu i Madhërisht, do duhet me çdo fond të largohet e bashkullimit me bankat në lidhje me marrën e kredive ashtu si që është bër fatkesisht shprehi apo praktikë e shumë njerëzve e madje edhe e besimtarve me arsyehtime të cilat në fakt nuk janë do të thot arsyehtime, por vetëm pretekse që ata do të thot ja legalizojnë veten kamatën në përgjithësi. Prandaj kjo është do të thot pika e parë që takem parasysh se është e ndaluar. Pastaj nëse ndodh që neve si besimtar të kuptojmë se banka ka ka vu do të thot në treg se zakonisht këto shitje apo kjo, këto shitje do thotë te këtyre pasurive bën me ankand themi se nëse është në një situatë që ai personi i cili ka lënë peng atë patundshmëri është në një pozicjon që nuk ka mundësi ta bëj pagesën do thotë nuk është duke i bërë zullum atij edhe pse në fakt do thotë ka mëta e, e, e do thotë trisni të këtu me radh në vetvete kanë do thotë një lloj një lloj e, e, e zullumi me jetat atë nëse kuptojm se ajo shitje do thot me dëshirën e personit i cili në fakt është poseduesi i atij asaj pasurie mm -hmm. dhe bëhet shitjen me dëshirën e tij për arsyesë se ai lirohet do thot nga ai borxh dhe ne marrim pjesë do thot në at ankand dhe e blejm atë nuk e kemi ndalum për arsyesë se baza e asaj pasurie nuk ka diçka do thot nuk ka diçka haram edhe pse edhe banka edhe ky qi ashtu do thot pranari thalbsor i pasuris e ka shfryzu do thot nje pjes saj per te ard deri tek harami mirpo esenca saj esht halal prandaj nese marrin pjes me kete dije do thot e kem jemi e kem parasysh se personi i cili esht do thot malli i tij esht do thot i mbajtim q ajo ajo pasurite shitet dhe marrin pjes ne n blerje nuk ka gjeteqe edhe kjo lejohet zoti di më së miri Qalemtoni tek një pyetje për gjësuesë sepse dikush ka filluar të fal namaz. Sot nëna ime ka filluar tani të fal namazet, por ka një shprehit të keqë. Sa herë kruhet vetulla thot se nesër pritet të kemi mysafir në shtëpi. A është kjo prej shirku të madh të vogël apo ndonjë lloj bestimi dhe si t'jas qarroi sa më qartë kur ajo e ka të ngushtë horizontin e kuptimit të fesë dhe nuk dua fort ta testoj bestimin e saj. Po kto filemist e pergazojm do thot kët kët nën edhe gjithashtu edhe kët shikues mhm. i cili bën kët pyetje pastaj themi se në përgjysë këto veprime apo këto gjëra qëilat janë të përhapura në popull sikurse që kruarja e vetullës apo kruarja e dorës mund supozojnë se do të do të marr para ose kruarja këmbës se do të udhdoi ose e, disa bestytni në përgjithësi këto bestytni e, që njerëzit pretendojnë se disa veprime caktuara aludojnë për diçka, në fakt ajo nuk ka kur fal lidhje e, ai veprim me atë që far aludohët. Prandaj themi se këto në fakt nuk trajtohen si shirq. Mm -hmm. Për arsye se shirku çfarë nuk kupton shirku, nuk kupton ë që neve në adhurimin ton ti kushtojm do thot adhurim dikujt tjetër përveç Zotit. Mirpo është janë bestytni cilat neve me një vedisim do thotë te muslimanëve të cilët nuk i kanë parasysh si mësimet islame dhe s'qarim do thotë i asaj që për të pretenduar se diçka është në këtë formë apo pavarësisht do thotë për të thënë diçka se kjo aludon në kë duhet nga, e, të posedojm argumentin qoftë nga fjala e Allahut të Madhërisht në Kur'anin famlart apo në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse kjo nuk posedohet atëherë supozimet e njerëzve para jugimit në njerëzve këto nuk kanë bazë. Edhe mm -hmm. duhet t'i largojmë. Edhe themi se me një 20 uh, dhe me një uh, form, do të thotë, duke u munduar ne, për arsyesë së shkakut i përhapjes së këtyre uh, besimeve tek njerëzit është rezultat i mungesës së së uh, mësimit të sakt apo besimit të qartë, besimit të mm -hmm. sakt. Njerëzit Allahu xhala wala e ka krijuu njeriun që të besojë dhe e ka, do thotë, një një ndjen që ai pa tjetër duhet të besoj dhe nëse nuk besën në besimin e sakt ai pa tjetër duhet besoj në diqkat pasakt apo në, në ndonjë bestytni ma dje edhe, edhe njeri u i cili mohon besimin, si kur që mund jenë ateistet e kështu me radh e shojnë vë, në dërdien e tyre e, kanë disa paragjukime ose bazohën në horoskopin apo në falin e kështu me radh, me një fjal atë boshlëkun të sënë e kanë refuzu E, e, nga nga vetvetja e tyre që të besojnë saktë e zaventojnë do thotë me këto besime të kota dhe me këto do thotë beshtytni. Prandaj edhe tek popullata e gjerë, të cilat në në zamrat e tyre fatkeqësisht nuk mbretëron ai besimi i qartë se si duhet njeriu ta besojë Zotin në madhërishtum ti besoj do thotë mësimet islame në formë të drejtë për arsyesa ai nuk i njeh ato, prandaj atë mosdie e zavendësën dhe thotë me bestytni. Pra ndaj e shohim fatkesisht edhe mu më ka ndodhë në disa biseda me, me disa njerëz e kam e kam kuptuar do të thonë madje edhe si statistikë se shumica e të, atyre njerëzve të cilët nuk kanë njohuri themelore të islamit, edhe pse i thojnë vetes islam, musliman, por nuk kanë njohuri themelore të islamit, i shohim shumë shpejt besojnë në tyrbe, shumë shpejt besojnë në evlija apo besojnë do të thotë në hajmalı e kështu me radh, për arsye se e kanë as të zbehur besimin e saktë qen fakt çdo formë e besimit pavarësisht sa e kot jet ai me një herë e fusi në zamrat e tyre dhe fillojnë ta besojnë atë si mungesë e besimit të pastër. Prandaj edhe këto beshtytni janë rezultat i kësaj. Prandaj ne për ta larguar do thotë për t'i larguar këtë beshtytni duhet të të, të sillim apo ta vëdësojmë popullatën me besime të me besimin e saktë se si Allahu xhalla ualla është krijuesi i kësaj gjësie çdo gjë ndodh me dëshirën dhe vullnetin e tij dhe çdo lidhje që dëshirojmë të bëjmë një gjë me një gjë tjetër atëra ajo lidhje duhet të jetë një lidhje e qartë me argumentet nga nga fjalët e Allahut të Madhreshëm apo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e jo me fjalët e njerëzve dhe me gjykime apo supozime të disave që i kanë bërë do thot nga nga panjuhuria apo ignoranca e kim e, e kanë ata në përgjithësi. Prandaj i them edhe një herë se këtu nuk arrin shkallën e shirkut, mm -hmm. por arrin të thotë shkallën e natyrës atyre bestytnive që duhet mundohemi koh pas kohe shkallë pas shkalle, do thot ti largojmë eh duke i shpjeguar në formë do thotë të, të, të mirë, jo do thotë me një arrogancë dhe mendoj që po, largoho. Po është fillestare, po. Po. Eh uh, pyetjes tjetër thotë Allah e shpërblet për punën që bani. Nëse këndoj surrat e zakonshme gjatë namazit si Felek nas, etj., ato duhet këndohet besmelleja pas Fatihas. Dhe është domosdoshmë këndimi i tyre në bazë të renditjes në Kur'an. Po. Eh uh, këndimi i surrës mas Fatihas Theme se nëse ledzojmë prej filimit të surës, si kurse që nëse ledzojmë surën al-felëq, atërë duhet ta themi bismillahirrahmanirrahim qëll e'udhu bi rabbi l-felëq. Nuk duhet se themi gajri l-maghdubi alejhim wala d-dallin, amin, pasajt themi qëll e'udhu bi rabbi l-felëq. Jo, themi bismillahirrahmanirrahim pasajt themi qëll e'udhu bi rabbi l-felëq. Mirë po nëse ledzojmë nga ndonje pjesë uh, e surës që është do thotë uh, në kostë fillimi i surrës, sikur që mm -hmm. mund të lexojmë ë pjesë do thot nga surja El Bakare, nga Mesi mm -hmm. e kështu me radh, atëherë nuk e lexojmë bismillahin. Për arsyesë së specifik e bismillahit është që të lexohet në fillim të surreve. ë mm -hmm. nëse lexojmë do thot në një pjesë, sikur që mund ta marr një shembull pak më më qart për lexuos për shikuesit, nëse e lexojmë El Hamin dhe pas El Hamit dojmë me lexu te Spidovën. Për arsyset të spidova është ajet i Koranit, mm -hmm. atërë nuk, nuk është e nevojshme të themi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illahu alhajul khayyum, por themi me njëher Allahu la pa bismillah. Për arsyset është do thot mesi i surës, nuk është fillimi i, i surës. Pra kjo është do thot pythja e parë. Pythja e tjetër se është obligative që surët të lezohë një pas një, e, themi se të kdjetarët e medhebit hanefi është me kruhë, do thot e urejtur, që të ledzojt një sure e cila në radhitje është para një sure tjetër, pas një sure tjetër. Themi nëse ledzojmë do të thot ato suret e shkur të ra, ata thonë që të ledzojmë përshamull suren li ila fikorejsh para surës e lem të rakejfe është me kruhë, do të thot është e u rejtur, për arsuje se në radhitje maspar i vjen e lem të rakejfe, pas ta i vjen li ila fikorejsh ose të themi pak më çart nëse lexojm Kolaudhu bi Rabbin Nas para Kolaudhu bi Rabbil Falq, atëherë pas rregullën po, nuk duhet të kthyerr po, mbrapa po nuk dhe duhet, dhe... po duhet të lexuar do thotë rend. Mm -hmm. Dhe ata mbështeten atë se rradhitya e Kuranit është bën këtë formë dhe duhet të përfillet kjo formë. Mm -hmm. Mir po shohim në disa praktika të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç vërtetohet në disa hadithe të sakta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste nuk ka kët, e ka përfillkët këtë këtë rregull. Pra arsyeja se neve e dimë që zbritja e sureve nuk është bërë në atë formë si është bërë radhitya e tyreve, ai tyre në Kur'an. Prandaj edhe e, ajo radhitje është bërë do thot me me ixhmat të sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mir po nuk ka as diçka strikte me një fjalë që e, ka zbrit Allahu Xhelalu Ala edhe është obligo që aj radhit të jetë në atë form, kështu që edhe nëse ndodh që mos ta përfillim, atë nuk kemi bërë ndonjë shkelje për faktin se vërtetoj se Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam me një rast kur ka këndu namaz në natës e, ka lexuar a surat në formë të rregull, mirë po e ka e ka një sure e ka citë përpara sesa një sure tjetër ashtu siç është radhë e radhitur në Kur'an, Zoti e di më së miri. Po një shikuese tjetër thotë jam e punësuar dhe kam vështirë praktikimin e faljes së namazeve në kohë. Ju lutem më jepni përgjigje nëse ka mundësi të më jepet. A mundemi të bashkojmë namazet e drekës dhe ikindis në kohën kur të shkoj nga puna në shtëpi? dhenë sfarforme kam të drejti fal nëse po. Po ashtu më intereson namazi i natës a lejohet namazin e natës në rast se nuk është fal namazi po, e, namazet, i axis. Po. ë namazet bashkimi i namazeve duhet ta kim parasysh se është specifik ë rrethonave ku neve kemi arsye. ë arsye që janë vërtetuar edhe qarta nga praktika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është smundja, smundja ë udhëtimi Edhe në rastin disa raste është edhe harresa, kur njeriu harros. Ktoj do thotë arsye time për cilat i lejohet njeriu do thotë ta bashkoj namazin. Me një fjalë ta marr një shembull të thjeshtë për shkak të harresës. Nëse është një njerëz musliman ka harruar me fal namazin e drekës sot, për shemb në ora 1, edhe me angazhime se ende ka mendu se e ka fal, do nuk e ka fal, e ka dëgjuë e zonë e ikindis dhe në atë moment i kujtohet se nuk e ka fal drekën. Atëherë ai çfarë bën, do thotë e fal maspori drekën, e, farzin, pastaj hyn edhe e fal, do thotë i kindin farzin. Dhe ky bashkim do thotë është me arsye. Pra arsyesë nuk e ka bë, do thotë me qëllim, por e ka bë për, për shkak të thotë harrezës ose njeriu kur është në udhtim, atëherë e bashkon do thotë për shkak të lehtësimit. Ështu më radh. Mir po në raste kur njeriu është në punë dhe ka angazhim të punës. Atëherë themi se bashkimi i namazet, namazit nuk ka të thotë diçka legjitime për të e, e, për shkak se ai punon. Ëh menjëherë ai edherëse punon në në çof në punë të shtetit apo në ndonjë punë private, atëherë ai duhet ta shikoj veten e tij ashtu, ashtu siç gjen kohë për të pushuar apo për të për të ngrënë bukë, e kështu me radh, të gjej vetës një kohë për 5 minuta, 10 minuta që ta fal edhe namazën e drekës. Nëse nuk ka mundësi mi falë 10 recate synetet edhe farzet, atëherë sepakule ti fal katër recate të farz. Edhe kjo për kët falje nuk i vjen më shumë se 4 minuta, themi në raste të jashtëzakonshme, në formë do thot me qu farzin në vend. Prandaj themi se çdo qoftë famër apo mashkull, qoftë edhe në kund fizike Ashtusi kërkon leje nga nga pundhësi me shku në banjo, me marr me kry to thot nevoja të cilat i ka, atëherë kur shkon në banjë o le të merr abdes to thot pas pas asaj mm -hmm. dhe kur del në ndonjë qoshtë, qoftë jashtë apo në ndonjë zyre apo në ndonjë korridor apo në ndonjë vend ka mundsi, atëherë mos ta neglizhoj faljen namazit, për arsyes se është një kohë e e shkurt dhe me këtë to thot e, i balancon do thot obligimet që ki ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj punëdhënësit, por gjithashtu edhe ndaj krijusit i cili na ka obliguar që branda ditës edhe natës ti falimi ti falim pas kohës e namazit. Dhe me kët do thot e çon vend do thot kët urdhër të Allahut të Madhërisëm. Por nëse ndonjë rrethand do thot shumë të të ngushtë, nuk ka mundësi do thot më fal ose i themi brenda javës një herë i ndodh do thotë e pamundur ta bëj atë, atëre themi duke i pasur parasysh rrethanat e kohës bashkuhore. Ë mm -hmm. themi se nëse nga një herë i ndodh kjo, jo me neglizhencën e tij, por nga pamundësia, atër nëse nga pamundësia për me fjal namazin kët kohë, edhe i mund mundot të gjej të gjitha arsye timet themi se vënoje do thot e, drekën ta falësh së bashku me ikindin për arsye se e, ndoshta në në disa rrethona këtu mund të futet në në personat e arsyeutuar. Mir po jo të bëhet kjo shprehi për arsye se nëse bëhet shprehi atë për ndime është ndryshim do thot i faljes së kohëve të namazit, ashtu që e ka paraqopa Allahu i mëdhëshëm çë ato të falin do thot dreka në kohën e drekës i këndia në kohën e i këndis e kështu më ratë. Po a mund të falit namazit natës të të të të nëse nuk është falur jatsia? Në lidhje me faljen e namazit natës, atërë themi se specifik e namazit natës është që ajo falet mas jatsis. Vrandaj, mm. nëse ju në, dëshironi me më fali namazit natës, e, atërë para prakisht e falni farzin, do të të katër e kate farz, dhe të kryni atë, pastaj mundëni të vazhdonin, do e të t në atës mas namazit jacis. Nëse është pytja kjo pasit që ka hy koha e namazit jacis. Mirë po nëse një riu e ka falë namazin e akshamit dhe për jaci ka koha edhe një orë ose një orë sa minuta ashtu si që është ashtë koha e jacis pak vonoga tash ai lejohet besimtarit fal namaz nafile dhe atrajohet ky namaz i natës apo jo themi se si terminologji nuk ka namaz i natës kjo po është një namaz që në disa hadithe mund të kuptohet se quhet salatul awabin që njeriu do thot pas akshamit të, të fal namaz natë vërtetojt në disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është sunet të falet, kështu që njeriu do thot në, i cili ka kohë dhe don me bëna nafile na mas akshamit i lejohet qoftë 2 rekate, 4, 6, 8 e kështu me radhë, sot ka mundsi. Zoti më spirrit fëteshat që pyet sërth vizitës në Varrezëa është preferueshme të bëjmë duan në Varrezëa dhe të këndojmë Kur'an apo Yasin për të vdekurit çoft në Varrezëa apo në shtëpi e çfarë do bie kënt të vdekurit nga kjo e, në lidhje me vizitën e Varrezave se cilat janë ato veprime cilat e, do duhet t'i bënte besimtari gjatë vizitës në Varrezëa themi se e drejta është që në këtë ta kemi shëmbulltur praktikën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe treguohet me një rast se Aisha radiyallahu anha thot ishim në dhomë do thot në shtëpi në dhomë duke fjetur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ai natën i dërguar i Allahut lavdërimit dhe pas sa qofshin mbi të zgjohet dhe del nga dhoma, del do thot nga shtëpia dhe Aisha i shkon pas. Dhe varrezat ishin shumë afër shtëpisë së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i shkon pas dhe e përcjell uh, burrin e uh, saj dhe e sheh se si i dërguar i Allahut shkon deri te varrezat, rrin atje në kohë dhe kthehet. Dhe kërë këthejet ajsheja radiallat al-anha, hadithi është i gjatë, unë po e shkurtoj, dhe aty e pyt ajsheja radiallat al-anha, thotë oj dirkura al-anha, thotë kërë shkojmë në Vareza, qëfarë duhet të bëjmë? Atër Muhammedi sallallat al-Jusem thotë kërë shkojsh në Vareza dhe të vizitojsh, atër, atër e thuaj e lutjen Assalamu alaikum, dhe thotë mjë dhanë selam, ja ehlet djeri është një lutje e cila xhendet do thot në mburoin e muslimanit mm -hmm. dhe e këshilloj kët shikues që ti kthehet asa lutja dhe ta lexoj apo ta mësoj dhe kjo është ajo lutja që preferohet të me bëj besimtari kur të futet në varreza kur të hyndë do thot në varreza që ti jap selam kret atyre banorëve të të të varrezave pastaj të shkoj të vorrit i të cilin po don me me vizitu saktësisht qoft ai prindi i tij apo dikush i afërm shkon aty dhe lutet me n, për të do thotë në lutje të përgjithshme o Zot mëshiroje këtë vdekur o Zot lehtësoja o Zot bën do thotë ringjallet me me njerëzit e mirë të jetë prezente të live lutje do thotë të kësaj natyre por nuk vërtetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lexuar Kur'an kur ka bërë vizita do thot varrezave as siç është do thot praktik te disa musliman leximi i kulhu wallahit apo leximi i elhamdulillahit e kështu me radhë këto disa prej ulemave kanë preferu Por e saktas është që ne kur shkojmë do thot në Varreza, që në vend të lezimit të Kur'anit, lexojmë do thot lutje të ndryshme, disa prej të cilave edhe i ceka pak më herët. Zoti i dhe më smire. Inshallah shpresojmë që edhe sot kemi arritur të shohim disa kureshte të reja të shikuesve tanë. Ju falenderoj për këtë. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Mi sendruar, miro pa shim herave të tjera. Deri te salaam aleikum.